Vzpostavljam, da niso, kot so rekli, precejšnja predoritev. Obišla je nekaj, eh, eh, kar je velika, nekaj magistra estetike, končala je magisterij z na fakulteti in sedaj je tam tudi nadaljevala eh, s doktorskim študijem. Eh, sicer pa Alenka deluje kot političarka, eh, policijska, eh, tudi, tudi kot umetnica po elektroniski pošči sredobelje, kot potomki ljudje fotografijo in avtopotretov. Sicer pa se danes predstavila s predavanjem, v katerem bo aktualizirala feministično likovna teorijo da stopi v Hvala, Begita, za predstavitev in hvala za povabilo v Umetnostno galerijo. Jaz Um, potem bi bo kar začela s predavanjem in sicer v vodoma um, nekako za v vodu svoja predavanja rada izberem tale poster Gorilla Girls, skupine anonimnih avtoric, ki so delovale v poznih 80-ih in začetka 90-ih na njožkih ulicah uh, in so nekako aktivistično nastopale z doročenimi posteri, letaki in drugim grafičnim materialom proti seksizmu in rasizmu v institucijah, kakršne so galerije in muzeji. Uh, nekako omenjen poster pa zelo lepo povzema vsebino današnjega predavanja. Po drugi strani se mi zdi pa aktualno samo dejstvo, da uh, so letos gorila Girls bez zastopanja tudi na Beneškem biennalu, in sicer, med drugim, tudi z omenim in Kar pa mogoče govori o aktualnosti feministične teorije in feministične umetnosti v sodobnem času, o aktualnosti na način, na kakšen način na je feminizem še vedno aktualen danes. Čeprav se v času feminizma, dosti govori o nekake, neke vrste ukinjitvi ali pa preseganju, bi lahko rekli, da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 In na zadnje, tri nagrade od čtirih so prejele avtorice. Ena med njimi dobitnica Zlatega leva za življenjsko delo je Barbara Kruger, v se bom tudi kasneje govorili. Zdaj pa, glede na to, da ne vem, koliko ste seznanjeni samo tematiko feministične, nikovne teorije in mogoče čisto vodoma se osredotočila na kratek zgodovinski pregled, pa se upravičujem vsem, ki nekako poznate temeljne koncepte ali pa temeljne tekste iz tega področja, če bo pa do nekih ponavljenj. V nadaljevanju predavanja bi se posredotočila na koncept spola v lastnih reprezentacijah v samopodobitvah ženskih avtoric. To se pravi koncept spola v avtoportretni umetnosti. In sicer, če se zdaj res usredotočim na same začetke, na recimo pozna 60, začetek 70 let v angloameriškem svetu, kjer se je humanistična teorija sprva oblikovala, bi želela omeniti neko kanalsko delo z tega področja, ki sicer besedilo linde nogini z naslovom, zakaj ni bilo velikih umetnic.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 enako velike kot, recimo, njihovi moški kolegi in podobno, prav tako ne poskuša dokazovati neke specifične uh, ženske veličine v smislu drugačnosti, za razliko od veličine moških umetnikov, ampak pristopi k vprašanju na svojstvo nekako oglobni način, se skuša pokazati na vzroki. Res, uh, res je, da je bilo v umetnostni zgodovini precej manj ženskih avtoric, ampak zakaj? Uh, Razlog seveda najde o institucionalnih diskriminacij. In sicer ženskam je bilo vse do 20. stoletja onemogočeno izobraževanje na inštitucijah, kakršne so likovne akademije. To se pravi, na institucijah, ki so bile ustanavljene to od druge polovice 16. stoletja naprej in na katere je bil v ženskem dejansko onemogočen pis. To se pravi, Ženske so se lahko izobraževali na področju slikarstva, kiparstva, zgolj v določenih, privatnih šolah, kjer je bilo pa nekako njihovo izobraževanje še vedno omejeno in sicer onemogočeno jim je bilo risanje po živem modelu, iz moralnih razlogov, seveda. Po drugi strani je pa nekako se tu pojavljeno nek paradoks ki ga tudi avtorica navaja. Po drugi strani so bile ženske v zgodovini likovne umetnosti, Lahko model moškim avtorem, to se pravi, lahko so se gole razkrile skupini moških, ki so jih opodabljale, lahko so bile torej na strani pasivnih objektov, niso pa smele same sprejeti obratne pozicije, to se pravi aktivne pozicije in delovati na strani študentk ali pa kreativnih umetnic, to se pravi na strani aktivnega, aktivnega umetniškega subjekta. Navedla bi, če za orientacijo neke bizarne primere, recimo iz leta 1893, ko so študentke Londonske Royal Academy lahko bi so spovali učenju, po po živa modelu, samo če je bil ta del, deloma pokrit. Še izgovornejši pa primer pensilvanijske akademije iz leta 1885, kjer so študentke dobile v razred kravo. Avtorica pravi, da iz fotografije sicer ni razvidno je šlo za kravo, bika ali vola, dejsto pa je, da je bila živa gola, ker je bilo za tisti čas izjemno sobodnaško, glede na to, da so včasih zakrivali celo noge stolo. Tako da toliko o možnostih izobrazbe ženskih avtoric, Samo des to pa nekako tudi ponazarja, um, z, v bistvu, zakaj, zakaj so potem ženske bile na strani tistih, ki so risali šopke, uh, ali, pa druga, manj uh, ali, pa, ali pa druge, manj pomembnejše žalje, kot so krajine krajne pokožitja, kot tudi portreti so bile nekako v tej smeri. To se pravi tisto, kar je pa skozi celotno zgodovino do 20. stoletja predstavljalo nekako tema izobrazbe velikih umetnikov, to se pravi obladovanje tudi veščine človeškega telesa, to je ostalo ženskim avtoricam nekako nedostopno skoraj do 20. stoletja. In če si zdaj pogledamo primer, aha, tukaj le gre za um, ženski razred, delo iz leta 1879, avtorice Alice Berber Stevens. Um, gre že za ženski model, bo hotel sem v bistvu pokazati delo slovenske avtorice Ivane Kobilca, portret sestre Fani. Uh, ko je Ivana Kobilca razstavila tudi svoje sliko na svoji prvi samostojni razstavi, so je učitali, da gre za izjemno nemoralno delo, ti svojo sestro je upodobila z razkritimi rokami brez rokavev. Slika je vzbudila moralno zgražanje leta 1889. In V tem duhu predlagam, da beremo umetnostno zgodovino preteklosti, to se pravi vse do 20. stoletja. V tem duhu je nekako mogoče lažje razumeti, zakaj dejansko ni bilo velikih umetnic kaj je naredila ne strani institucionalna diskriminacija, se pravi, od celikovnih akademij posledično preko galerijskih prostorov in trga prodajanja del avtoric. Toliko čist za osvetlitev, jaz bi se pa zdaj le bolj ne toliko na problematiko, ki so recimo prelep Gorilla Girls izpostavile, da je dejansko v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 v samem procesu avtopotretnega dela. To se pravi skozi raziskovanje različnih identitetnih pozicij in subjektivitetnih uspostavitev, te vsako delo na uspostaviti sebe kot subjekta v končnih fazi. Na ta način za nazaj zainterpretiram tudi dela avtoric, ki so ustvarjale pred obdobje feministične umetnosti,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 Avtorica se je upodobila kot samo slikarsko dejanje. Avtoportret nosi naslov: uh, Avtoportret kot alegorija slikarstva. To se pravi kot samo slikarsko dejanje, kar je bilo za tiste časa, za moške avtorice, precej radikalno dejanje. Ali pa če si pogledamo delo njene predhodnice, renesančne umetnice, Sofonisbe Anglije, uh, bi lahko rekli, da je bilo avtoricam vse pomembno, da se upodobijo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 ki so ga pogosto opodabljale, sebe so naslikale ob nekem glasbilu, tako kot sofonizbo angvisola ob spinetu, kajti v času renesanse mogoče mogoče obladovanje glasbeno veščine pomenilo še precej več kot obladovanje snikarske veščine. Bilo je posebej pomembno za umikana dokleta iz aristokratskih družin. Sofonizbo angvisola bi pa izpostavila še kot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 ta kamenika avtoportretne umetnosti, kasneje v 20. stoletju, pa mogoče se pridruži še Frida Kahlo. V um, meni je zelo drak tudi avtoportret Ane Doroteje Terbuš iz leta 1761 in sicer zato, ker gre za uh, motiv s knjigo. Knjiga kot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 recimo od renesanse dalje, ko se kot umetnik kako vzpostavil moški, ampak res nekako zgolj moški, na, na nek način subjektivitetnih pozicij. Ko da bi sem en tak, kratki ekskurs v zgodovino, recimo če se vzremo v antiko in če lahko kot subjekta imenujemo takratnega državljana, lahko vidimo, da je v atenski družbi kot državljan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 tiste osebe, ki je nudila moškemu refleksijo, neke vrste ogledalo moškemu. In taka nesobjektivitetna pozicija je nekako za ženske ostala skozi celotno zgodovino, čeprav so ženske bile aktivne na raznoraznih raznih področjih. Prav to je pa nekako feministična teorija poskušala pokazati tam od druge polovice prejšnjega stoletja dalje, da ženske so obstale skozi zgodovino,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 samo problematiko konceptov pri obravnavi umetniških del žensk. Pocimo, v smislu, na kakšen način ženske zaobjeti pod skupno kategorijo, lahko sploh govorimo o tati skupni kategoriji, kakor je kategorija umetnice, ki združuje dela avtoric zgolj po biološkem spolu neka glavna zagata celotne feministične teorije se vse čas suče okrog problema, na kakšen način na defi, na definirati žensko umetnost, ženske avtorice, uh, za razliko recimo od feministične umetnosti, ki je nekoliko bolj konceptualno usmerjena z jasno ideološko predpostavko uh, deločenih idej, ki se spopadajo uh, s patriarhalno družbeno sreditje, to se pravi, z umetniškimi deli, ki nastopajo antiseksistično, antipatriarhalno in skušajo pokazati na zgodovinsko vlogo žensk v patriarhalni družbi. In za razliko od feministične umetnosti s recimo jasnim ideološkim predznakom, političnim predznakom v tem smislu, ostaja uh, kategorija, ko imenovanje ženske umetnosti precej bolj nedefinirana in v bistvu zelo pogosto, esencialistično zvedena na nek biološki determinizem. Na samo to problematiko so sicer upozorile že feministične teoretičarke samih začetkov, se pravi, če sem prej omenila Delolin, Denoklin, ona je sama obsodila tiste teoretičarke, ki so nekako res dejansko povezovali umetnice zgolj na osnovi spolne pripadnosti, ne glede na osebino, kadi avtorica pravi, da imajo ženske v določenih zgodovinskih obdobjih precej več skupnega s svojimi moškimi kolegi v določenem času, kot pa druga z drugo. Recimo, težko zdaj združujemo dela umetnic od renesanse pa vse do dvogonašnjih dni samo zato, ker so biološko ženske. Tako, da jaz se v današnji predstavitvi uh, sicer tudi usredotočam na primere del ženskih avtoric, uh, ampak z nekim vsebinskim predznakom. V bistvu, uh, kot sem že prej povedala, s uh, konceptom vzpostavitve sebe kot subjekta in hkrati s problematizacijo lastnega spola. Uh, tako, da v tem smislu bi nekako brala vso to heterogenost avtoportretne umetnosti, ki bi vam jo danes kot reprodukcije želela predstaviti. Um, nekako nastane sama zagata znotraj uh, feministične teorije v trenutku, uh, ko se poskuša določene avtorice umestiti v, pod, pod nek skupni imenovalec, kot sem že prej rekla, recimo, uh, pod nek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 podabljali ženske, to se drugo. Pri ženskih avtoricah gre pa za soočenje uh, z, lastnim, uh, z lastnim telesom in specifično ženskimi problematikami. Uh, tako da bi se kar nekako osredotočila na dela Fride Kahlo, ki je sicer predvsem neistrimovska umetnica in v feministični teoriji mogoče že kar nekoliko preveč izrabljena, ne bi se zdaj na njeni najbolj klasični avtoportreti, ampak na motive splava ali pa v tem primeru lasnega rojstva. Jaz se upravičujem, ker se ta reprodukcija malo slabo vidi, gre za avtoportret moje rojstvo iz leta 32, to se pravi portreti njene mame in avtoportret imetnici same. Gre za dokaj radikalen prikaz rojevanja, sploh za tisto obdobje, Recimo predtem, pred tem če pogledamo umetnostno zgodovinsko tradicijo so ženske sicer vse ukvarjale s tematiko materinstva, ampak vedno izključno v neki poveličijoči perspektivi. Gre za avtoportret Elizabete Jele Brun iz leta 1785, ta je upodobila svojo hčerko, ampak lahko vidimo, da v neki res v nekem mitu srečnega materinstva. Problematiko, ki jo je pa pripeljalo v bistvu raziskovanje feminističnih avtoric v področje tem materinstva, se mi zdi pa neka druga plat, neka hrpna plat materinstva, mogoče ne vedno tako idealna pozicija. Tako da, če se še enkrat kritikalo vrnem, gre za delo Bolnišnica Henrya Forda, nastalo po enem od njenih številnih splavov. Ne bi se zdaj spuščala v podrobnosti njene biografije, ampak bi želela samo pozoriti, da je avtorica upeljala neke nove teme, ki so bile tem v likovni umetnosti taboizirane. Pravd, ko se mi zdi radikalno delo Marte Marije Perez Bravo, iz leta 85, ki spet kaže na neko drugo plat v ki ni vedno idealizirana. Ali pa recimo Julian Meling iz 90-ih let, ki nekako spet obravnava dvojno pozicijo sebe v poznjih nosečnosti in slikarke do zadnjega trenutka pred projevanjem. Pa mogoče slovenska umetnica Melita Vogue avtoportret iz 50-ih let, ki tudi kaže na neko drugo plat materinstva, mogoče ne najsrečnejšo, ampak mogoče čist, če beremo neke drobne detajle, sama ura na otričnem zapestju govori o neki borbi s časom, materinske identitete, sama posteljna stranica govori o nekem omejevanju prostora, to so detalji, ki so se na feminističnih deli jih doskrat na ta način. Potem pa recimo Zora Stančič spet v nekoliko mogoče idealizirani podobi materijstva. čisto da dobimo nekako pogled, da gre za neko heterogeno produkcijo k um, pristopu ene teme. Da recimo, če si vzamemo koncept materijstva, ga ne moramo brati zgolj v smislu nekega poveličevanja, Ali pa nekega esencialističnega zvanja uh, žensk na njihovo reproduktivno funkcijo, ali pa na povezovanje žensk z naravo, kar se je rado dogajalo v esencialističnih interpretacijah, še raje pa v nekih stereotipih, uh, ki žensko dejansko zvajo zgolj na materinsko vlogo. Um, v nadaljevanju bi se osredotočila na nekoliko še radikalnejše pristope. In sicer avtorice so v 70-ih letih poskušale razčistiti z raznoraznimi tabuji, v tem delu je Judy Chicago se fotografirala s krvavim mološkom, pardon, tamponom, ki ga vleče iz nožnice. In je nekako na ta način, na ta način so se avtorice v bistvu zavestno postavljale proti o vsem podobitvam ženskega telesa in v bistvu poskušali razkriti tudi tisto, kar je bilo do tedaj v umetnosti nevidno. Potem so to eklipse iz 90-ih, mogoče, mogoče se malo um, slabo vidi. Tukaj gre pa za delo Barbore Kruger, kaj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 likovne produkcije zahodnih avtorev, to se pravi ženska kot pasivni objekt, ki se kaže pogledu moškega. Nekako bi se tukaj, čist, čist če samo menim teorijo Johna Bergerja, ki je leta 72 v svojem delu Ways of Sinning pokazal enosmerno upodabljanje ženskega telesa v celotni tradiciji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 poskušali so pokazati, na kakšen način so same aktivne, na kakšen način so same subjekti. To se pravi, popolnoma na drugi strani matrice, nekaj, še so bile upodobljene s celotno zgodovino zahodne likovne umetnosti. Gre za delo Karol Šnemann, šnemann mislim, da je leta 360, oko telo. Svoj volje telo je umestila v središče svoje slike, se mogoče res boljšče malo zaprena. Albo recimo njen performance notranji zvitek, um, autrice se je leta 75 uh, po telesu prikrila z barvo, uh, iz vagine je pa vlekla girlando papirnato, na kateri je imela napisan nek uh, antipatriarhalno, antiseksistično sestavljen manifest. Japonska avtorica Shigeko Kubota z vaginalnim slikanjem iz leta 65. Uh, in sicer si je avtorica za spodnji perilo zatakljena čopič, pomoč in vrdečo barvo in slikala po papirju. Marina Abramovič Srbska umetnica je leta 1974 v Rimu predstavljala performance in sicer se je v občinstvu predstavljala ne samo v ogled, ampak na nek način v uporabo svojim golim telesom. Na zid je pa napisala, da je na mizi pred njo 72 objektov, ki jih lahko kakorkoli uporabijo na njenem telesu. In je napisala zame še jaz sem objekt. Na mizi so strelno vrožje, nož, britvice, razna volja, barve in kar kot. trajajo nekaj ur, avtorica sicer ni doživela nekih hujših poškodb, gre pa za precej drzno dejanje v javnosti. Sanja Ivekovič um, s performanceom um, Trikotnik, ki ga je izvedla v Zagrebu na Savski cesti na svojem domačem balkonu, na dan, ko je zagrad obiskal predsednik države. In sicer avtorica je za svoj performance potrebovala tri osebe, sebe, potem na nasprotni strani lastnega balkona, na zgornji fotografiji, je varnostnik, za katerega je predpostavljala, da bo nadzoroval celotno situacijo, spodaj na ulici pa še en varnostnik. Avtorica je v trenutku, ko se predsednik pripeljev po njeni ulici, na balkon pronesla dva stola, knjigo v steknico viskija, se prav, kadila je pila, brala in v nekem trenutku začela simulirati masturbilanje. Samo nekaj minut kasneje je pozvonilo na domofon in glasec podej je zaukazal, da, da se morajo umakniti z balkona vsi predmeti in vse sebe. Njenj performance je trajal 18 minut, omenjam ga pa kot neke vrste politično provokacijo, v katero je vključeno lastno telo na ta način. Barbara Hammer, lesbična avtorica, je leta 1976 na fotografiji Večkratni orgazem, prav tako predvsej provokativno um, ustvarila neke vrste montažo lastnega spolovila in ustopa v jamo. Uh, hkrati je rada združevala v bistvu podobe iz narave z ženskim telesom. Judy Bember iz leta 92, dobro, to, so, to je mogoče malo kasnejše delo. Prejšnja dela sem v bistvu poskušala omeniti v kontekstu uh, udarnih 70-ih let. V bistvu v 90-ih uh, je težko še s čimarkoli bolj šokirati, ampak vseeno se je tukaj avtorica poigrala uh, z dvemi podobami ženskih spolovil. Tukaj sicer ne gre za avtoportret, pri prejšnjih delih so bili pa tudi avtoportreti. Uh, na levo podobo je z Bucika mi pritrdila muhe na desno pa in v bistvu s tem poskušala pokazati, na kakšen način lahko nadzoruje odziv gledalčevega pogleda. Prva podoba je, seveda vzbujala gnus in odpor, druga pa užitek. John Semmel je zanimiva, portret je tudi 70 let um, v kontekstu ogledal. Ki so še posebej pomemben pri, pri slikanju avtoportretov, ta avtoportret na naslikan brez ogledala, hkrati tudi brez glave, zaradi tega, ker se vidi, da govori o neki specifični subjektivitetni poziciji. Jaz se upravičujem, kar moram, kar kar v bistvu greme zelo hitro skozi primere. Ampak to prav zato, da dobimo v bistvu nek hiter pogled v drznost avtoric, ki so se v bistvu radikalno postavljali nas proti podobi ženske volikovni umetnosti dotedaj. Omenjena bi še Zoe Leonard s svojim projektom z dokumente v Kaslu iz leta 92. Ja? In sicer je v različnih prostorih postavljena nasproti klasičnim podobam ženskih umetnic ne, pardon, ženskih umetnic, ženskih podob kot pasivnih objektov, na druge strani s tem postavljala ženska spolovila oziroma ženske, ki mastrubirajo. Kar se mi tudi zanimil subverzivni moment, s katerim v bistvu najlepše naj pokaže celotno, celotno situacijo sodobnih umetnic proti tradiciji na drugi strani ali pa če se za en trenutek še pri Hanah Vilke. In v njenem delu kaj to predstavlja, kaj ti predstavljaš? Gre za serijo fotografij, ki so nastale med leti 1978 in 1984. Avtorica se je na večini fotografij upodobila gola, čez fotografije je pa lepla napise oziroma citate iz del Moških filozofov, Ničeja, Marxa in drugih, predvsem citati, ki se vežajo na relacijo umetnikov in družbe. Hkrati je pa poskušala opozoriti na to dvojnost na eni strani moškosti in uma, na drugi strani pa ženskosti in pasivne telesnosti. Sama se umestila na telefotografiji v središče slike, v kot slike. Njeno spolovilo se pa nahaja v samem središču, zbude visoke pete, dobro da se to interpretira na razno razne načine, v roki ima streljno orožje, podobila se je pa precej nezainteresirano, njeno telo je mlahavo, vsekakor ne seksualizirano. Vsekakor je poskušala s temi podobami pokazati na, na žensko kot objekt na drugačen način. To se pravi, če tudi je sebe postavila v pozicijo objekta, se ni postavla v pozicijo klasičnega objekta, ampak se je poskušala na nek način deobjektivizirati ali pa na nek način tudi deseksualizirati. Čeprav se je v mnem delu zgodil nek precejšen paradoks, in sicer obsodle so jo feministične teoretičarke, anti antiesencialistično naravnane, ko se pravi teoretičarke poststrukturalistične provenjence, ki so obsojale vse tiste poskuse, ki sem jih prejle kazala, pod lastnega telesa kot golega, kar so interpretirale kot nekako nadaljevanje patriarhalne ideologije. V bistvu so avtorice teoretičarke Hane Hvilke zamerle to, da je sebe upodabljala na podoben način, kakore božinsko telo dotedaj vedno upodabljeno v zgodovini likovne umetnosti. To se pravi kot lepi objekt brez lastnega glasu. Zdi se mi pa, da so pri tem spregledali njen subverzivni moment, njeno kritično distanco, ki jo je zavzela do lastnega telesa in da pri Hannah Hvilke nikakor ne moremo govoriti o neke vrste narcistični pozi, kar so teoretičarke zamerle. Um, mislim, da v tem najlepše piše Amelia Jones v svojem delu Prizarenje subjekta, Body Art, kjer si lahko prav interpretacije del na Hvilke natančnejše preberete. Omenila pa samo za zasuk, ki se je zgodil znotraj feministične teorije v trenutku, ko je avtorica zbolela za rakom in ko njeno telo Ni bilo več na ta način privlačno, na kakršen so avtorice učitale predhodno. In sicer, če gre na teh fotografijah iz 70-ih let, mogoče res za uh, upodobitev lastnega telesa, kot, pa jaz ne bi nikdar interpretirala kot lepega objekta, uh, so precej radikalnejše fotografije iz 90-ih, ne ravnih velikosti, v katerih se je avtorica upodabljala v času terapije. In šele s temi fotografijami so nekako feministične teoretičarke tudi sprejele kot feministično avtorico, kar se mi zdi izjemno krivično do umetnice. Sploh pa je postala neke vrste feministična zvezda po svoji smrti. Če mogoče nabeljujem s tradicijo bolezni, ali pa mogoče najradikalnejših opisovitev lastne subjektivitete v nekih skrajnih življenjskih situacijah. Potem bi imela še avtoportret Nancy Fried iz leta 1987. Uh, tudi nastalo po operaciji. Očitno je, da se je avtorica z lastno subjektiviteto po odstranitvi dojke zelo težko sprijazala in zato se je na tem delu podobila tudi brez glave, brez tistega ključnega momenta, ki subjekt nekako vdejanja kot subjekt v roki, pa predvsej mlahav održi zrcalo. To se pravi tist tis prepomoček, ki nekako splohč po nekih psihoanalitičnih interpretacijah subjektu omogoča, da postane subjekt skozi refleksivno prepoznavanje. Več avtorice se zdilo v tradiciji upodobitev sebe tekom bolezni. Že preomenila Frida Kahle v njenih avtoportretov ne bi spet prikazovala, čeprav mogoče bi umeljena uh, avtoportret z iz leta 1944, verjetno ga poznate. Meni se je zgodilo pri pripravi za današnjo prezentacijo eno zanimivo naključje, da uh, v trenutku, ko smo mi prijateljce pomagali pripravljati uh, reprodukcije, Um, so me spet, oziroma oh, spet, došlo prikazovala, da v smo bistvu, že dovolj meistri na področju feministične teorije, in v končni fazi smo jo namerno pozabili. V bistvu uh, avtoportret, zelo mlini je v bistvu izostal iz uh, tega lecideja, po moji ljudi, Ampak mislim, da ga, da ga nekako imate v mate Gre za delo, uh, na katero se je otrok opodobal, po sredini s krvavičjo, zavajočo rano odpirajo jonski stabar, soze, naslikala se je sozami z žebri po telesu in s prikritimi venitaljami. Spravi, sem samo omeniti, da, da gre za avtorice, ki jo nekako poem bolečine upeljala v avtoportretno umetnost na precej radikalen način in avtorice, ki jih ki sledijo nekaj od 70-ih let, 90-ih let dalje, se mi zdi, da so nasledi uh, motivov, ki jih je vzpostavila Frida Kahlo že. Anoreksična upodobitev avtorice Rachel Lewis iz leta 90 z naslovom z Sam še vedno ženska. v vzadju lahko spet vidimo uh, najbolj klasične, stereotipne podobe ženskega telesa iz pornografskih revij. Potem bi se za trenutek osredotočila na slikarsko produkcijo. Omenim ne, da je v feministični umetnosti precej pogostejše upodabljanje v fotografskem in video žanru. Še posebej zato, ker so umetnice v 70-ih letih, ko so se nove tehnologije začele razvijati, začutile neizmerno svobodo v primerjavi s klasičnim slikarstvom, klasičnim kiparstvom, kajti tukaj so dobile nek prostor za možnost lastnega izraza, za možnost um, nove predstavitve svojih idej, svojih konceptov, ki ne bi bili obremenjeni s tradicijo slikarstva kot moškega diskurza, ali pa, če rečem sposeda mi grizelde polok, Z diskurza, ki so ga tradicije mojstrov čopiča. Po drugi strani se mi zdi pa še vedno pomembno, da je nekako, nekaj umetnic še vedno ostalo zavezanih klasičnemu slikarstvu, ki je nekako po svojih zahtevnosti težje v smislu obladovanja veščine, nikakor pa ne tradicionalnejšemu načinu. In tukaj gre za portrete, deloma portrete, deloma avtoportrete Jenny Seville, britanska umetnica, ki je v 90 ih nekako zaslovela s podobami ogromnih, monumentalnih ženskih teles, na kateri je slikala lastne glave, zato lahko govorimo tudi deloma v avtoportretih. Avtorica se poigrava z nekimi klasičnimi, z nekimi sprevračanjami podob klasičnega ideala ženske lepote, predvsem neke vitkosti in gledalce izziva uh, z močnimi, mon monumentalnimi ženskimi figurami. Um, na levi sliki se je opodobila kot z določenimi besedami preko telesa, desna pa nosi na plan, oziroma na črt. V slikarski tradiciji zanimiva tudi Alice Neil, iz leta 1980 goli avtoportreti naslov avtrica se je upodobila pri svojih 80 letih in seveda se spodprema uh, stereotipi uh, ne samo vitkega telesa, ampak tudi mladega telesa. Tem bi se na hitro osredotočila še na Avtoric, ki obravnavajo v svojih delih problematiko nasilja nad ženskami, tukaj je scena nasilja Anne Mendeta iz leta 1973. Zaustavimo se še za trenutek pri slovenski umetnici Aprilji Luže z njenim delom Ženski taksi iz leta 2002, s projektom, ki ga je izvedla v Ljubljani in Mariboru, pardon, v Ljubljani Zagrebu. Uh, gre za mobilni projekt taksija spovednice in za ženske, ki so doživele nasilje, uh, omogoča avtorica neke vrste, um, na neke vrste izpoved v času, ko jih vozi po mestu v svojem taksiju. Uh, gre za radikalno. Gre za radikalno potezo avtorice, ki se v slovenskem prostoru deklarira kot lezbična umetnica, kar je mogoče za naš prostor še vedno dokaj radikalno. Hkrati pa je v bistvu je zaslovela predvsem z umenjenim projektom, ki sem kot še umeljna ukvarja z misiljima dženskami. Potem bi pa v zadnjem delu predavanja se nikako bolj osredotočila na uh, preopraševanje stereotipnih vlog spola. Uh, gre za fotografije Cindy Sherman iz 70-ih let. Avtorica je, je nekako čas preopraševala stereotipne vloge lastnega spola. Uh, tukaj je spet nekako ogledalo kot klasičen pripomoček za nadzorovanje ženske lepote. Po drugi strani pa v avtoportretni umetnosti uporabljeni na popolnoma drugačen način za vzpostavitev sebe kot subjekta. To se pravi, ogledalo se je nekako v času renesanse tudi po upoljovanju spola. Dotedaj so ga lahko uporabljale samo ženske. Sploh v tradiciji antike je bilo nekako ogledalo popolnoma onemogočano kot, um, pri pripomoče, ko katerem bi lahko svojo podobo videli moški. Vašče se je veljalo kot izključno ženski atribut in sicer kot atribut za nadzorovanje lastne lepote. Uh, in na ta način je bilo čas spovezovano tudi z ženskim spolem. Kot avtorica v tem smislu preoprašuje enega klasičnih stereotipov. Tudi v temle smislu gre za isto avtorico klot uh, avtorica ki v 20. letih 20. stoletja že preuprašuje uh, podobe uh, spolnih nekako binarizmov, klasične podobe moškosti, klasične podobe ženskosti uh, na ta način, da se preoblači v lastni spol z delenjem fotografij dniih v tem smislu. To se pravi, proglači se v stereotipne podobe ženskosti, v stereotipne podobe detice, hkrati pa tudi v podobe moškosti. Kar je potem postalo še posebej zanimivo z lezbično kulturo v kasnejših desetletjih, še posebej mogoče v devedesetih celotno tradicijo drag kulture, preoblačeno nasprotni spol drag king kulture v lezbični subkulturi Avtorici v bistvu samo ironično podobe lastnega spola skozi performativne prakse. Ta fotografija je pa iz leta 1928. Avtorica je bila židinja, avtorica je bila lezbika, tako da je v času druge svetovne vojne nekako mogla zginiti uh, z področja javnega delovanja. V času uh, aktivnega umetniškega delovanja je pa pod pseudonimi ali pa nadaljnoče spremenila je tudi ime. V bistvu uh, samo, samo ime klot je nekako predvsej spolno neutralno. kasneje se bom k njej še vrnila, ker se mi zdi zanimiva uh, glede vprašanj, andruginosti v avtokopretni velkosti. Da bi pomenila še Romanin Brooks iz leta 1923. Uh, gre za avtorico, ki je živela od enoredkih avtoric, ki je 20 letih živela razkrito lezbično identiteto, kar je bilo v tistih časih precej drzno dejanje in v bistvu omogočeno zgolj uh, ženskam, ki so bile ali izjemno bogate, ali pa izjemno moučeče. Uh, Autorci so lahko šele desetletja kasneje, v bistvu tudi na področju likovne umetnosti, svojo identiteto, uh, identiteto vstopali v sfero javnosti na tako razkrit način. Uh, Roman, Roman Brooks je pa v bistvu postala nekako Legenda za kasnejše lezbične avtorice, prav v smislu nekega stila, ki je kasneje postalo prepoznavno v subkulturi. Še ena umetnica iz 20-ih let, Gluk, delovala pod pseudonimom, sicer je bilo njeno pravo ime Hannah Gluckstein, ki pa tudi za delo iz leta 32. To se pravi, redke primere lahko najdemo že na začetku. 20. stoletja. Predvsej bolj so se pa omenjene problematike razgrnjene v 90-ih letih. Recimo tukaj je primer Catherine Opie iz 90-ih. Autorica se v stilu že preumenjene drag king kulture preoblači v nasprotni spol na različnih fotografijah. Pa če zaključim, Z avtoportretom Kloodžka Hun, če sem prej omenjala, da se je pogosto preoblačila ali v moški spol, ali v ženski spol, se mi zdijo pa najkvalitetnejše nekako njene fotografije, ki zaznamujejo podobe androginosti. To se pravi, avtoportreti, v katerih je njen spol ostal nekako nekategoriziran ne v smislu klasičnih spolnih binarizmov moškosti in ženskosti. Kar pomeni, da se je s tem nekako poskušala postaviti nasproti klasičnemu binarizmu, klasični mikotomiji, hkrati pa upeljala neke podobe subjektov, ki niso več kakorkoli spolno opredeljene. In če sem prej omenjala samoproblematiko metod aktivitetnih pozicij ženskih avtoric, bi žela povdariti, da se je z začetki feministične umetnosti v 60-70 letih pri avtoricah razvila močna želja po vzpostavitvi sebe kot umetniškega ženskega subjekta. To se pravi, avtorici so s tem, ko so, so poskušale nasprotovati nas prevladojočim vlogam Ženske, še posebej ženske kot objekta v prevladojoči likovne umetnosti poskušali temu nasproti najti nek lastni izraz, nek specifično ženski izraz. in Tukaj je nastal problem, na kakšen način vzpostaviti neko lastno likovno govorico, ki bi nasprotovala prevladojoči falogocentrični kulturi umetnosti, ki je prevladovala dodaj, na kakšen način vzpostaviti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 Um, lasnega izkuštva kot ženskega izkuštva. Uh, in še so antiesencialistično naravnane teoretičarke ta pristop obsodile, kajti sami vodi v precej fiksirano kategorijo, v precej fiksirano pojmovanje kategorije ženske. Uh, se mi zdi, po drugi strani uh, precej večji doprinos k feministični teoriji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 Esencialistično, specifično, z nekim esencialističnim podričevanjem ženskega bistva, ampak se prepleta z nizom različnih identitet, kot se pravi: ali um, spolno-seksualnih, pri prejomenjenih avtoricah, ali pa identiteta, ki se vežejo na uh, neke druge vrste identitet, recimo na raso, nacijo ali pa problematike vezene na globalnejši strukture danes v svetu. To se pravi identitete, ki se razširjajo čez neke vrste omejenost na lastno telo. To se mi zdi v smislu aktualnosti umetniške produkcije današnjih umetnic. V sem pa prej mogoče pokazala uh, toliko širok razpon umetnic uh, body arta, prav zato, ker sem poskušala pokazati na drznost, s katero so se avtrice danega časa, če, če se poskušamo um, soočiti z dejstvom, da gre za 70 leta prejšnjega stoletja, na drznost, s katero so se avtrice skušale postaviti uh, nasproti celotni tradiciji, To se pravi na nek ironičen moment, na nek kritičen moment, s katerim so poskušale prevzeti nadzor nad vlastnimi telesi.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 pozicijo aktivnega umetniškega subjekta, na pozicijo um, od modela k umetnici. Uh, in tukaj se mi zdi, da so avtrice šestih in let res naredile nek radikalen korak, ki nam mogoče danes ni več toliko šokanten, ampak če ga gledamo v kontekstu celotne zgodovine se mi zdi izjemno pomemben, sploh za v času nekega osvobojočega obdobja spon patriarkalne družbe. Či za konec bi pa nekako umenjala še neke vrste kritike današnji feministični teoriji. In sicer pogosto se avtorica, ki zagovarjajo feministični pristop, učita, da nastopajo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 ampak da se doskrat določene feministične kritike uh, znajdejo v zagati, v na kakšen način interpretirati dela umetnic. To se uh, če sem se zdaj malo zapletla, želela bi povedati to, da um, cilj feministične kritike danes je po eni strani ovrednotiti dela avtoric preteklosti, pokazati, da so obstajali. Uh, v, celotnih zgodovinski tradiciji Še pomembnejše je pa v vrednoti dela sodobnih avtoric. Tukaj se pa zgodi neka zagata, na kakšen ačin? kaj ti feminističnih umetnic je izjemno malo, po drugi strani je pa cel spektr ustvarjaj, ki včasih ustvarjajo v skladu z določenimi stereotipi in neke stereotipe še posebej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 Uh, kot predno bi pa prepostila besedo vam za kakšen komentar ali vprašanje uh, bi mogoče še opozorila na še eno hrpno plat feministične teorije uh, in sicer na uh, nekako spregled uh, lezbičnih umetnic ki so Tudi v, tudi v interpretacijah avtorih kot so Linda Nocklin, Grezelda Pollock, Whitney Chadwick, stali na nek način prezrte in neupoštevani. To se pravi, na nek način ponovno diskriminirani z, z dvokratne pozicije, to se pravi, kot ženske in glede spolne polnjo Po drugi strani se pa seveda pojavlja v zvezi z umenjenimi avtricami problematika, na kakšen način uh, identificirati določene umetnice, uh, kajti prav z določenimi etiketami se lahko diskriminacija še poveča, prav v smislu označevanja določenih umetnic, kot, kot lezbičnih, Seveda je problematika primrljiva tudi v drugimi področji označevati uh, z vsemi atributi, ki jih dodajmo v besedi umetnica, ali lesbična umetnica, ali črnska umetnica, afroameriška umetnica, kakokoli, v vsakem primeru gre za mogoče kvadrirano diskriminacijo v nekem smislu. Mislim pa, da je potem v tem smislu najboljše prepustiti samim umetnicam deklaracijo v tem smislu, vendar pa včasih tudi mnogo umetnostne zgodovine da pozori na določena dela, ne pa da jih ponovno spregleda. Uh, nekako upam, da sem bila na začetku dovolj jasna z definicijami kategoriji ženska, uh, ali pa umetnica, ali pa ženska umetnost, uh, pa čekaš na nejasnost, v zveci s tem, ki vas še um, izazvala v vprašanju. Če ne, pa zahvaljujem za pozornost. Pa ob tej priložnosti bi se zahvala še vrški merc ki mi je pomagala pri tehnični pripravi za današnje. Vse to um, v bistvu, se zahvaljujem za oba komentarja, v bistvu še pa v prvem da se kasnej vrnila, če najprej stil tega drugega komentiram, um, v bistvu ješ, je prav v bistvu, radikalnost feministične pozicije je tukaj doskrat vprašljiva, ker se dejansko izkaže lahko za uh, problematično v smislu lastnega zaukazovanja, sploh pri um, Lucy Lippard je nekako pokazala, da v bistvu se z radikalno, anti kritiko, teoretičark, ženskam potem oduzame, neke bistvene izkušnje, ki vendar ne so ženske. Če nekako gre za ja. vsebno izkušnjo, kot tudi tačno, nekaj znamo nekako, uspojeno. In tukaj v bistvu kolikor, v trenutku, ko gre za nek predpis, nastane že problem kaj ti prav anti-esencialistične naravnane teoretičarke so šle tako daleč, da so obsodle vsakršno prikazovanje, vsakršno podobitev ženskega telesa, tako da lahko v bistvu iz njihovih radikalnih kritik, potem nekako, on je bil obsodle nekako kakršnokol upodabljanje avtoportretne umetnosti, lastnega telesa, zagovarjali so popolno odsotnost svojega telesa. Cimo Merkel je bila tukaj precej radikalna in je sicer tudi upodabljala sebe, ampak seveda z odsotnost telesa. Tukaj, jaz sem se zdaj bolj sredotočila na prikaz telesa. Imamo pa še celo vrsto avtoric, ki so poskušale pokazati, da je možno določene teme uvesti prav z odsotnostjo. To je pa spet hrb na plat. tega drugače mi zdi pa za samo preteklost če se vrnem k konceptu pogleda in k interpretacijam starejših del iz posameznih umetnostnih skotovinskih obdobij, v bistvu zanimivo prepoznati. jaz recimo za ta primer pogleda nisem redla, tako da se zahvaljujem za ta komentar, zanimivo se mi izbi brati starejša dela umetnic z feminističnega vidika in prav tukaj se upaljevanje novega kanona Kako poskaže kot izjemno korisno. Lahko prepoznamo določene subverzivne momente že pri starejših avtoricah, ki sami niso bile in niso delovale v času feminizma, ampak lahko način, s kakršnjim so upeljevale določene tematike, recimo tudi Artemiza Džentileski, beremo kot subverzivan za določeno obdobje v primerjavi z recimo z njihovimi moškimi kolegi. Da to, to vse kako. Tako da tukaj je šlo pri Ivani Kubiljci hkrati za, uh, in za njeno aktivno vlogo in za aktivno vlogo modela, kar je pa, recimo... Za prevzneno uh, mm -hmm. mm -hmm. Mislim, pri Ivani Kubiljci seveda, kaj zaglede na to osko, uh, seveda gre za kje vlasti, eh, res ta, recimo, malo ki je ne ražba, kako je Tisto druga plant, nisem na tisto popočevali, da se bolj nekaj jezda, da nekaj bolj direktno je. To je pa res, da ti smo v primeru posebni, ta je V tem primeru ženska, v tem klasično moškega, po eni strani, um, po drugi strani je pa recimo iz celotnega niza interpretacij spet bil oduzet um, lezbični pogled. To so pa tudi teoretičarke zamerili po tem feministkam, da se ni nikdar razmišljalo o, um, o lezbični želji in na kakšen način so lezbične avtorice lahko brale dela zamezajem. To je bila pa spet nekako samo enostransko, izpeljana interpretacija feminist, ki so se v tem smislu izkazale za največkrat heteroseksualno usmerjene, največkrat bilke, tako da so iz njihovih interpretacij pogosto izostali recimo črne avtorice, črne mitvice in druge marginalne skupine. Če se da se nekaj najvega ki ste garanti, ki ne so se vse infekcije imunističnih hmm. avtoric uh, v večine 20. stoletja, ki so pomožajo naj in na to, da pa je zahodna kratulina hrščanjata hmm. uh, te svoje energikalne posegne v umetnosti razumeljah v nekaj vrstu infekciju, nalazi tudi hrščanskega hmm. svakarstva, hmm. v kateri mi ženska večinila predstavlja nas sicer na nek dodaliz, da je rekel, da nemoj, da sem to erotičen da je v vseh teh hrščanskih sinkralijah, bolje modele mm. uh, sicer zva seksualne postavljene, mm. se pravi, da se ženske pač razumijo do nekaj pasivnega, odsotnega, mm. uh, sicer dolova, ampak pravi ne, kot mikro krasne, kot uh, ne vem. In pač te dekarni posledki, se pravi, prekazovanje genitalij in podobnega, se bi jaz nekaj stafileksija na to odsotnost v uh, teh hršanskih slikarjih. Vsotnost sploh, odsotnost želje, pa odsotnost človeka, ki Ko malo, roko, pet, ko malo roko uh -huh. možem, da, 심eljaki, v peti, ko malo roko v peti noži. Jaz da je kdor biščno Kjer danes je tudi zvuka, javnost postavljajo na prvo muzeum in tako daj. Je zelo podobno, v simptomatično, nekako to. sako dejanje, ki je ženska in vsi, to takoj se nekakrat sporožava se neko in tako Tako, Tako ko je bilo ta desene, neko, uh, vredno, nekaj izvorno, neko občutek, ki se Tako je pomenilo, da sega neko umetniško generacijo. Zdi se, da se nekaj postaškega, ne nek. ja, ja, to si predvidevamo Ta pogled na portrete se je strihal, se je ja. ja. mm -hmm. poskus. Um, Vsak poskus, um, mestitve subjektivitetne pozicije v žensko, tudi če gre za objekt, za model slike. Nek, nek strah, neka grožnja pred, pred žensko kretno, pred ženskim glasom, pred žensko dejavnostjo, kar je sploh goznič. Nekaj samo voljo, ker ženski ima ne samo sami. Tako je, pretoje, izpriljeno, seveda tako je povzalno. Ja. To? na uh, mestu žensk pred uh, Lani ali sem si zdaj, ne vem, če sem si prav ime zapomnila. da alin, ker zahvalila za res za njeno